Біжить до машиніста, що подає снопи в барабан, голосно кричить на вухо. Той знімає окуляри і передає Петрові Петровичу. Володя бачить, як запалюються очі в дівчат і молодиць, що заповзято розв'язують снопи і подають новому барабанщику. А тим часом машиніст прислухається до роботи молотарки, як лікар до хворого. Відкриває одну-другу заслінку, стукає-грюкає, на ходу поправляє пас. Біжить до паровика і, тільки відчувши нормальне робоче дихання молотарки, повертається до барабана, забирає окуляри в парторга. Весь у золотистому пилку, мов бджола із взятком, спускається на тік Петро Петрович. Він не може не похвалитися кореспонденту. «Щодня намолочуємо по 20 тонн. Ви помітили?» Комуністи розставлені на найважливіших ділянках жнив косовиці, молодьбі, транспортуванні, зерна. Радів Петро Петрович, коли проходили в подовжку курудзяного царства Антона Васильовича. Королева полів, як охрестили цю замашну на врожай культуру, якраз цвіла. Легкий жовтавий пилок літав у тому царстві, сідав на засмаглі руки, плечі. Такою ж радістю світилися очі комісарові, коли зустріли в селі знайомого дідка, що гарно атестував капусту на косовиці, а такий тямить по-нашому. Дід гордовито сидів у передку воза, на якому хвалькувато виструнчилося шість повних приповних мішків. Коли старий завернув підводу до свого двору, вигулькнув довгов'язий, неголений, щуплий сусід. Агов Сверидовичу, що привіз? Витяг жилову шиї, мов журавель. Аванс привіз, знічев я на те Свиридович. Що то є аванс? Здається, шия сусідова ще більше видовжилась. Комісар притулив пальця до губ. Послухаємо. Пшениця? Гм. А словечко, де таке взяв чудернацьке? Здається, щуплий сусіда починає підсипатись, лабузитись до Свиридовича. Нічого чудернацького на те дідок. Каже, і кив морг на Петра Петровича, знайтеме у наших неликом шиті. І Ростов мачує далі. Попередньо колгоспникам дають всяке добро з нового врожаю. Натуральною оплатою називається. І авансом а восени ще пудів з двісті притарабанів свою комору. Двісті пудів! Шия в сусіда все видовжується і видовжується. А не бре, Свидовичу. Не бре, не бре, уже гнівається дідок, хома віруючий. Усе приглядається, аби не продешевити. Дивися, то розменеся своєю долею чоловіче. Та якби ж знати, що в кума пить тє. Пояснив Петро Петрович, сусід Свиридовича одноосібник. А Свиредович непоганий агітатор, киває капуста, зауважуючи про себе. І дідка треба в нарис ввести. Вельми колоритний і метикований старий. Саме життя гітує. Завлажте, черкніть у блокнотика. У 45 році на всю область малося кілька малосильних тракторів. «Ланс-Бульдог» і лише два комбайни. А тепер 31 машинно-тракторна станція, три лісозахисні станції. Завтра з Павлівки до нас комбайн пришлють. Кореспондент познайомився з партійним господарством, яке виявилося просто таке в ідеальному стані. Плани, графіки, протоколи зборів і засідань бюро були зразковими. «Тарас Григорович інколи легко важив партійними заходами», – поїдав комісар. Зігнорувавши ухвалу другу партбюро, відмахувався від партійного доручення. Та з комуністів партійного середку поставлений на своє місце. А зараз не нахвалиться нашою роботою, бо й сам член бюро. А які цікаві люди потрапили до Володиного записника». Один Антон Васильович Корнійчук не може вгамувати до кінця журналістської спраги. Його біографія, здавалося, сплетена із золотистого колосся, бо плужив на цій землі з маличку. Але крила розправив Хліборобський тільки тепер. Хоча знав ту житейську дорогу Володя ще з попередніх зустрічей, а засиділися з колгоспним умільцем і на сей раз до самої ночі. Корнійчук дочку свою Тамару до кукурудзяного поля таки принадив. Спочатку з батьком трудилася. Потім комсомольці вирішили молодіжну ланку збити-сколотити. І тепер Тамара їхній ватажок. Ланкова з батьком трудове суперництво має. На всіх шляхах-дорогах про це розписано. Капуста побував і в інших колективах. Придивлявся до життя намагався бути об'єктивним, але ті інші не залишили глибокого сліду в душі. Є на кого рівнятися в районі. Та чомусь на семінарах секретарів партійних організацій у повну силу не говорино про той досвід.